Вежа не відповіла, таємниця лише заглибилась. Карадос зробив вибір і тепер крокує туди, де тиша важча за слова. Ернест Брама, таємниця вежі Данстана. Частина друга. Завершальна. Карадос надіслав телеграму з часом, і на платформі його зустрічав нетерплячий і бадьорий тулок, який з усією ретельністю провів його до лікарської двоколки. Що, за словами тимчасового власника, Бо вталася десь там, у провулку. Чудовий коник, заявив він. Дай йому погризти живопліт і можеш лишити його самого на кілька годин. Автомобілі? Він сміється з них, він просто сміється. Паркінсон та багаж знайшли собі місце позаду, і чудовий коник труснув своєю кошлатою головою і вирушив додому. Цілу милю розмова складалася з низки фраз Ти досі зустрічаєш Брауна? Знаєш, Сагдена вбили, коли він літав. Чув про Марлінга, лише минулого тижня він пішов на сцену. До речі, той жахливий Йолоп Сандерс одружився на дівчині з купою грошей і тепер тримає коней. І безсумнівно, вона тривала б у тому ж дусі до кінця подорожі, якби її плин не перервала зустріч із сільським візком фермера. Проволок у тому місці був дуже вузький, і візник з'їхав до живоплоту і зупинився, щоб пропустити лікаря. Вони взаємно привіталися, і Тулок також зупинився, коли їхні осі розминулися. «Сподіваюся, більше овець не зарізали!» Гукнув він назад. «Нісе, не можу скаржитися!» Бадьоро промовив візник. «Але я чув, що місіс Стоун із Денствуда втратила одну минулої ночі». Маєш на увазі тим самим способом. Так, я чув. Це дивна справа, докторе. Це чорт на що за справа. Просто дивно, що цей негідник собі думає. Його рано чи пізно впіймають. Не сумнівайтеся, сер. Переступить межу і попадеться. Сподіваюся, сказав доктор. На все добре. Він шарпнув віжками і обернувся до свого спутника. Один з наших місцевих фермерів Джарджів. Це частина моєї роботи – перекинутися словом з усіма нашими і запитати про корову чи свиню, якщо хтось інший з родини не занедужав. «Що це за підла справа?» – спитав Карадос. «Ну, це дещо дивна справа, мушу визнати. Приблизно тиждень тому цей чоловік, Бейлі, знайшов у полі одну із своїх овець, мертвою. Її було навмисно вбито, голову майже відтяли». Це було зроблено не заради м'яса, бо його не було взято. Але, що ще дивніше, забрали інше. Тварину розпанахали і зникли серце та кишки. Що ти на це скажеш, Віне? Можливо, помста. Бейлі запевняє, що немає і тіні ворогів у світі. Його троє чи четверо робітників цілком задоволені. Звісно, така річ здіймає шалену сенсацію в такому місці. Тепер майже щодня можна побачити, як п'ятеро чоловіків шепчуться між собою. А тепер, слід за цим, ще один випадок у Стоуна. Схоже на один з тих спалахів, які час від часу виникають без очевидної причини, а потім знову затихають. А чи без причини? – запитав Карадос. Ну, якщо це не помста і не їжа, то що з того можна мати? А що отримують, коли вбивають тварину? Тулок здивовано витріщився, нічого не второпавши. Що я тут маю вислідити? Боже, милостивий віне, Ти що, хочеш сказати, що між ними є якийсь зв'язок? Я цього не стверджую. Швидко заявив Карадос. Але існує дуже вагома причина. Принаймні, розглянути таку можливість. Вона пояснює одне очевидне питання, з яким ми зіткнулися. Вколотий палець не створить калюжі крові. Ви дивилися під мікроскопом? Так, дивився. Можу сказати лише одне, що це кров савця. Мій досвід не дозволяє уточнити більше. Тоді що скажеш про нутрощі, війне, навіщо було їх забирати? Це справді відкриває широке поле для цікавих припущень. Можливо, для тебе. А мені в голову приходить лише одне, що це могло бути для відволікання сліду. У такому разі дуже невдале. Відповів Карадос. Фальшивий слід має зменшувати підозри, викликати очевидний, але хибний мотив. А це навпаки, тільки підігріває цікавість. От якби зникла, скажімо, нога вівці, це був би чудовий фальшивий слід. А так, це, як ти кажеш, навіщо виносити нутрощі? Тулок похитав головою. Я висловив свою думку. Відповів він. «Ти можеш щось запропонувати?» «Чесно кажучи, не можу», – визнав Карадос. «На перший погляд, я не думаю, що хтось окрім Оракула зміг би. Шкода, що наше місцеве святилище трохи заіржавіло в суглобах». Він вирівняв повіддя і показав батогом на далеку тінь, що вимальовувалась на тлі останніх червоних смуг заходу сонця десь за милю. Бачиш, той самотній, старий форпост язичництва. Чудовий коник різко смикнувся вперед, обурено заіржавши, бо піднятий батіг випадково торкнувся його. Від сорому відкрите щире обличчя тулока аж набуло відтінку того самого, призахідного рубінового світла. Мені страшно шкода, віне, старий друже. Пробурмотів він. Я повинен був пам'ятати про мою сліпоту. Підказав Карадос. Друже мій, усі вже звикли забувати про це. Це навіть своєрідний комплімент. Якби йшлося про лисину, от тоді я, мабуть, і справді хвилювався б. А так, просто сліпота. Я дуже радий, що ти це так сприймаєш, сказав Тулок. Я мав на увазі кам'яне коло, яке у нас тут є. Можливо, ти про нього чув? Вівтар друїдів. Вигукнув карадос, охоплений осяянням. Джиме, на свій вічний сором, я про нього забув. Та що там? На нього й дивитися особливо нема на що. Зізнався практичний лікар. А от у церкві є кілька пристойних надгробків. Усі ейнсвордів, звісно. Ейнсвордів. Природно. Ти знаєш, наскільки сягає глибина цього видатного роду? Я думаю, трохи далі за Адама. Засміявся Тулок. Даріш казав мені, що вони справді можуть простежити свій рід аж до часів, що передували завоюванню. Якийсь антикварний дженджик навіть твердив, що фундамент вежі Данстана стоїть на місці кельського укріплення. Ти цікавишся такими речами? Надзвичайно. Але ми не повинні недбало ставитися і до інших речей. Відповів Карадос. Цей джентльмен якому належала нещасна вівця, друга жертва, так? Як далеко знаходиться Денсвуд? Близько милі. Миля півтори, не більше. Карадос повернувся назад. Паркінсоне, а ви зможете через хвилин сім розрізнити деталі червоної мітки на траві? Паркінсон оглянув послідовно три об'єкти. Небо над головою, траву обабіч дороги та тильний бік власної долоні. І лише потому із щирим жалем у голосі промовив, боюся, що ні, сер, не з достатньою певністю. Тоді ми не будемо турбувати містера Стоуна сьогодні. Філософський промовив Карадос. Після вечері була спокійна люлька, яку передбачав Тулок, та взаємні спогади, доки довгий годинник у кутку, що відбив найменшу годину ранку, не спонукав Тулока запропонувати відійти до сну. «Сподіваюся, тобі нічого не бракує», – обережно зауважив він, коли провів гостя до спальні. «Місіс Джонс дуже добре про мене піклується, але ти для неї поки що невідома величина». «Зі мною все буде гаразд», – промовив Карадос із властивою йому вдячною усмішкою. «Паркінсон уже про все подбав. У нас ціла система, і я завжди знаю, де знайти будь-що, що мені потрібно». Тулок востаннє оглянув кімнату. «Можливо, ти хочеш, щоб вікно було зачинене?» Запитав він. «Аж ніяк. Воно виходить на південний захід, чи не так?» «Так. А південно-західний вітер приносить новини. Я ще трохи посиджу тут». Він поклав руку на верхню перекладену стільця з безпомилковою точністю і підсунув його до відчиненого вікна. Є тисяча звуків, які ви, люди з вашою зарозумілістю зору, просто ігноруєте. Тисяча запахів живоплоду та саду, які долітають до мене звідси. Для тебе ж тепер тут зовсім темно, Джиме, правда? Скільки ж усього ви зрячі втрачаєте?» Тулок голосно засміявся, тримаючи руку на клямці дверей. «Гляди тільки, щоб твоя пристрасть до нічної природи не змусила тебе проспати сніданок о восьмій. Мої очі цього не допустять, я тобі обіцяю. Папа. -па. Він швиденько пішов до своєї кімнати і через десять хвилин міцно спав. Але дубовий годинник у кімнаті внизу відбивав четверті одну за одною, доки не настала наступна година, а потім знову по колу циферблата доки маленька стрілка не зупинилася на третій. А сліпий чоловік усе ще сидів біля відчиненого вікна, що виходило на південний захід, тлумачачи незлічені ознаки тихого життя, яке продовжувалося під темним покровом теплої літньої ночі. «Тепер слово за тобою, Віне!» – сказав Тулок наступного ранку за сніданком. Він, до речі, запізнився на 20 хвилин заставши гостя за розгляданням книжкових полиць чудової робочої бібліотеки доктора Даріша. Я маю бути на прийомі тут з 9 до 10, а потім мене чекають на фермі Ебота, десь о півдні. З цим винятком я до твоїх послуг на весь день. Ти випадково не проїжджаєш повсвайнфілд по дорозі на ферму Ебота? Запитав Карадос. Свайнфілд? А, те місце з колом друїдів. Так, один із шляхів, і він цілком підійде. Проходить повсколію, що веде туди. Тоді я, безумовно, хотів би оглянути це місце. Там справді нема на що дивитись, виправдовувався лікар. Лише кілька великих каменів, поставлених на торець. Вони навіть не витесані гладко. Мені цікаво, чому 15 каменів називають суддя та присяжні, промовив Карадос. О! Це я можу пояснити, вигукнув Тулок. Два стоять праворуч, а третій лежить зверху на них. Це суддя, а дванадцять присяжних – це решта, розкидані тут і там. Але ми обов'язково заїдемо туди. Я так розумію, там є право громадського проходу, запитав Карадос, коли двоколка звернула з шосе на польову дорогу. Про право я не знаю, сказав Тулок. Але я уявляю, що будь-хто, хто хоче, може перетнути поле. Звісно, це не Стоунхендж. У нас дуже мало відвідувачів, інакше Енсворди могли б ввести якісь обмеження. Що стосується місцевих, то немає жодної людини, яка б не захотіла пройти 10 миль, щоб побачити п'яти ноги теля, ніж перетнути дорогу, щоб подивитися на Фідія. І, до речі, замислено додав він, це справді вперше коли я сам приїхав на це місце. Отже, це на землях Ейнсвордів. А вже ж, здається, майже весь прихід належить їм. Але цей Свайнфілд є частиною парку. он там, дубовий гай. І якби його не було, ми бачили б вежу Донстана. Вони досягли воріто горожі. Лікар зліз, щоб їх відчинити, як робив це і з попередніми. Тут вісить замок, сказав він, повертаючись до підніжки. «Але ми можемо легко перелізти. Ти зможеш спуститися?» «Дякую», – відповів Карадос. Він спустився і пішов за тулоком, зупинившись, щоб поплескати коника по шиї. «З ним все буде гаразд», – сказав лікар, киваючи назад. «Я думаю, у свої кращі роки Томі провів між оглоблями м'ясницького візка. А тепер віне. Як будемо рухатися далі?» «Я пройшовся, тримаючись за твою руку». Тут нерівний ґрунт. А потім проведи мене від каменя до каменя. Вони неспішно обійшли розірване коло. Карадос визначав стан залишків на дотик і за відповідями на безліч запитань, які ставив. Вони наближались до найважливішого монументу – судді, коли Тулок радісно вигукнув. «Ой, яка красуня!» Захоплено вигукнув він. Мушу глянути ближче. Віне, ти не заперечуєш?» «Я на хвилинку!» «Леді? Джиме?» Прошепотів Карадос. «Звичайно, ні. Я постою, як Томі». Тулок з Реготом рванув уперед, і Карадос почув, як він біжить травою до триліона. Лікар повернувся дуже швидко, все ще веселий. «Ні, він не леді. Але я подумав, що ти міг уявити собі щось інше. Красиве повітряне створіння, яскраво вбране». Фіолетовий імператор, між іншим. Я вже років за двадцять не ганявся за метеликами. Але від одного вигляду мене аж пройняло тим давнім азартом полювання. Вони ж доволі рідкісні, правда? Загалом так. Пам'ятаю, я просидів цілий день у дубовому гаю з сачком у 20 футів. І жоден імператор так і не з'явився. Дубовий гай. Так, ти казав, що тут є дубова ділянка. Тоді я не знав фокусу. Не треба докладати великих зусиль. Його величність має досить дивні смаки для такої витонченої істоти. Ти просто вішаєш шматок явно зіпсованого м'яса десь поблизу. І чекай. Що трапилось, Джиме? Ти нічого не відчуваєш, запитав лікар, задираючи обличчя проти вітру. Кілька речей, відповів Карадос. До слова протухли м'ясо. «Знаєш, Віне, я ж загубив того фіолетового імператора. Тут, між каменів». Думав, що він злетів у гору, бо ніяк не міг збагнути, куди подівся. «Це ж, кажуть, був жертовник друїдів. Не знаю, чи розумієш ти, до чого я веду, але було б дьявольськи кумедно, якби…» Карадос абсолютно серйозно підтримав розвиток Джимової думки. «Я ані трохи не сумніваюся, що ти маєш рацію». Погодився він. Ти зможеш залізти. Висота близько 10 фунтів, повідомив Тулок. І жодного виступу, куди поставити ногу. От якби ми змогли загнати сюди двоколку. Я підсажу, сказав Карадос, ставши спиною до одного з каменів. Цього достатньо? Ти впевнений, що витримаєш? Просто будь якомога швидшим. Зачекай хвилинку, сказав Тулок нерішуче. Мені здається, хтось іде. «Я знаю. Визнав Карадос. Але це лише питання кількох секунд. Спробуй швидко». «Ні!» – вирішив Тулок. «Це виглядатиме безглуздо. Я думаю, це міс Ейнсворт. Краще почекаємо». Молода дівчина з довгим худим обличчям, світлим волоссям і найбільшими блакитними очима, які тільки можна було уявити, вийшла з гаю і поспішно наближалася до них. На вигляд їй могло бути років 18, але вбрана вона була по-дитячому і говорила вона так само наївно. «Вам не можна сюди заходити!» – сказала вона замість привітання. «Це наше!» «Перепрошую, якщо ми порушили межі!» – вибачився Тулок, почервонівши від незручності та здивування. «Я був певен, що місіс Ейнсворт дозволяла відвідувачам оглядати ці руїни. Я доктор Тулок!» «Я нічого про це не знаю», – розгублено відповіла дівчина. «Але Донстан буде дуже сердитий, якщо побачить вас тут. Він завжди сердиться, коли дізнається, що хтось тут був. Він сварить мене потім. І... він корчить гримаси вночі». «Ми зараз підемо. Вибачте, що зайшли сюди без дозволу», – тихо сказав Тулок. Він підняв капелюха і вже збирався йти, та міс Ейнсворт затримала його». «Ви тільки не кажіть Данстану, що я з вами говорила!» Благала вона. «Це буде так само погано. Насправді, що б я не робила, це завжди робить його жорстоким до мене». «Ми не згадаємо про це, будьте певні. Бувайте!» Відповів лікар. «Ох, це марно!» Раптом скрикнула дівчина. «Він нас побачив! Він іде!» Тулок поглянув у той бік, куди злякано дивилася дівчина. З гаю вийшов молодий чоловік, він знав його, як її брата, і неквапливо попрямував до них. Не чекаючи зустрічі, дівчина кинулася тікати і сховалася за найдальшим кам'яним стовпом. Бігла незграбно, розмахуючи довгими худими руками, тихо скрикуючи. Коли молодий Ейнсворт наблизився, він чемно підняв капелюха перед двома старшими чоловіками. Він виглядав на кілька років старше за свою сестру і в ньому її безбарвні очеві риси були відлиті в більш тверду виразну форму. «Боюся, ми тут трохи порушуємо ваші володіння». Розгублено почав лікар, вагаючись між обіцянкою даною дівчині та необхідністю згладити ситуацію. Мій друг цікавиться старожитностями. «Моя нещасна сестра». Тихо перебив Ейнсворт із сумною усмішкою. «Можу здогадатися, що вона вам наговорила». «Ви, доктор Тулок, чи не так?» «Так. Наша бабуся має дурну, але доброзичливу слабкість. Вона вважає, що може приховати недовго бідний Едіт. Я не можу вдавати це перед лікарем. І я впевнений, що ми можемо покластися на розсудливість вашого друга». «А вже ж!» – запевнив Тулок. «Він просто аматор. М'яко перебив карадос, але з гостротою скальпеля. «Ви, звісно, помітили, що Едіт трохи незвичайна у своїй розмові». Продовжив юнак. «На щастя, це не більше, ніж здається. Вона не безпорадна і ніколи не буває агресивною. Я навіть сподіваюся, що її марення з часом минуть. Гадаю, він трохи посміхнувся. Гадаю, вона попередила вас, що я лютуватиму, якщо застану вас тут. Було щось подібне» визнав Тулок, вирішивши, що обставини вже знімають із нього обіцянку. «Мені дуже шкода, що ви мусили це пережити», – сказав він. «Можете залишатися тут, скільки бажаєте, під тінню цих застарілих каменюк, і приходити коли завгодно. Це невелика люб'язність. Це місце було завжди відкритим для відвідувачів. Радий переконатися, що я не помилився», – сказав лікар. «Коли трохи прочитаю про це місце, залюбки прийду знову», – додав Карадос. «А наразі ми уже все оглянули». Він узяв Тулока під руку, і під настирливим натиском лікар повернувся до воріт. «До побачення, містер Ейнсворт. «Ох і зустріч», – промовив Тулок, коли вони відійшли на безпечну відстань. «Пам'ятаю, Даріш якось казав, що дівчина не розвинута для своїх років». Але я сприйняв це лише як затримку у розвитку. Тепер цікаво, чи той старий дурень знав більше, ніж сказав мені. Вони йшли спокійно через галявину і вже майже дісталися до воріт, коли Карадос раптом мимоволі скрикнув і вирвав руку. У ту ж мить камінь небезпечного розміру та форми гепнувся між ними. «Прокляття! Ти поранений, друже!» Вигукнув тулок, і його обличчя спалахнуло від обурення. «Ходімо!» Коротко промовив Карадос крізь стиснуті зуби. «Нікуди я не піду, поки не провчу того малого шмаркача!» Воєвничо вигукнув обурений лікар. «Це був Ейнсворд, Віне! Не повірив би, але я встиг помітити його! Він засміявся і шмигнув за стовп, щойно в тебе влучило!» «Ходімо!» – повторив Карадос, хапаючи друга за руку і змушуючи його йти до воріт. «На щастя, це був лише лікоть!» «Хіба ти зупинишся, щоб надавати стусанів сільському йолопу тільки тому, що він показує тобі язика?» «Сільський йолоп?» – вигукнув Тулок. «Можливо, я й тупоголовий лікар третьої руки, без жодних соціальних претензій. Але мені аж пече від думки, що якийсь довговухий чистокровний виродок буде ображати моїх гостей. І я при цьому нічого не скажу?» «Ейнсворт він чи будь-хто, але він мусить відповісти». «Він не сільський йолоп!» «Ні», – похмуро відповів Карадос. «Він набагато небезпечніший. Замковий маніяк». Тулок майже зупинився від подиву, але рука Карадоса невблаганно тягнула його далі. Ейнсворт, божевільний?» Дівчина на межі слабоумства. Чоловік перетнув межу значно серйознішої фази. Грунт для цього готувався поколіннями. Певно, в ньому це тихо проростало роками. Тепер настав його час. Я чув, що він милий, тихий юнак, старанний і цікавиться наукою. У нього є майстерня і лабораторія. Так, що завгодно, аби зайняти розум. Що ж, у нього буде кімната з м'якими стінами і наглядач. А вівці убиті вночі і частини викладені на вітері друїдів. Що це означає, віне? Це означає божевілля, ні більше, ні менше. Він посудена для останніх покидків гнилого і занепалого роду, який скотився до розумової атрофії. Я не вірю, що в його нічних оргіях є якась методика. Ейнцворди безумовно почетний рід, і цілком можливо, що його далекі предки були друїдськими жрецями, які приносили жертви та практикували гароспіцію саме на тому місці, яке ми щойно залишили. Не маю сумніву, що на такій сумнівній основі знайдуться прихильники романтичної теорії. Моральний атавізм, — здогадався лікар. Так, реінкарнація. Я віддаю перевагу простішій альтернативі. Ейнсворт був настільки насичений гордістю роду та традиціями своєї стародавньої раси, що його манія набула цього природного напрямку. Ти знаєш, що сталося з його батьком і матір'ю? Ні, я ніколи не чув, щоб їх згадували. Батько перебуває у приватній божевільні. Мати, до речі, ще одна кузина. Померла у 25 років. А плями крові на сходах? Це його робота? Якщо не вимагати прямого доказу, я б сказав так. Бачиш, це реалізація іншої сімейної легенди. Ейнсворт може мати божевільну образу на свою бабусю. Або це може бути просто мап'яча злоба, навіяна у його свідомості виглядом крові. І що ти пропонуєш? Ми ж не можемо лишити його на волі. У нас поки що немає нічого, щоб його заарештувати. Ти ж не підпишеш наказ про його госпіталізацію ґрунтуючись на тому, що бачили, як він кинув камінь. Ми повинні спробувати спіймати його на гарячому, сьогодні вночі, якщо це можливо. Тулок лагідно стосунув маленького коника. Вони вже знову поволі їхали великим шляхом, і він нарешті дозволив собі посміхнутися. «І як ти пропонуєш це зробити, ваше високосте?» запитав він. Посипати дев'яту сходинку йодитом азоту, Тепла ніч, він висохне за півгодини. Знаєш, я б до такого ніколи не додумався, визнав лікар. Безперечно, це спрацює. Хоч би пір'їнка ковзнула, і ми матимемо сигнал. Але в нас немає під рукою аптеки, і дуже сумніваюся, що знайду хоч трохи йоду. Я привіз пару унцій. Скромно сказав Карадос. А також пляшечку 880-го на шатирю. Про всяк випадок. Ти справді незамінна особа, Віне, промовив Тулок з виразною інтонацією Це ж така очевидна річ Вибачився, сліпий Гадаю, Брук Ешвілд надто далеко, аби одному з нас встигнути туди сьогодні У доресті? Так, полковник Юстис Ейнсворд тепер формально голова родини, йому бажано бути на місці і нам бажано викликати пару людей із повітового притулку для божевільних. Ми не знаємо, чого чекати. Якщо це не можна зробити поїздом, ми повинні надіслати телеграму. Або, може, полковник Ейнсворт має телефон. З'ясуємо, щойно повернемося. Ми майже біля ферми Ебота. Я вкладуся у 15 хвилин, не більше. Ти не проти почекати? Не поспішай, відповів Карадос. Мало які справи є питанням хвилини. Крім того, я сказав Паркінсону прибути сюди, з Денствуда. На випадок, якщо нам пощастить його перехопити. О, так, це ж Паркінсон, сказав лікар. Здавалося, він впізнав силует, що йшов через поле. Отже, я залишаю тебе з ним. Він поспішив нерівною дорогою до ферми, а Томі прикриваючись тим, що йому дошкуляють набридливі мухи непомітно звернув до густої трави краю збіччя. За кілька хвилин Паркінсон заявив про свою появу біля підніжжя двоколки. "Я знайшов те, що ви описували, сер. Ось ці форми", доповів він. Тулок дотримав слова. Менше ніж за чверть години він повернувся і взявся за повіддя. Цю маленьку справу швидко закінчили, задоволено промовив він. «Тепер я так розумію додому, Віне!» «Так, погодився Карадос. І, думаю, іншу маленьку справу теж можна вважати виконаною в моральному сенсі. Він підняв маленький шматочок паперу, акуратно вирізаний у формі восьмикутника, з двома довгими та шістьма короткими сторонами. Який знайомий предмет приблизно покрив би цей план Джиме?» Якщо це не тягне за собою моєї участі у чомусь підозрілому, скажу, що наші чотиріунціві пляшки якраз підійшли б. Відповів Тулок. Ймовірно, якраз це і тягне за собою твою участь. У тому сенсі, що це одна із твоїх чотиріунцівих пляшок. Сказав Карадос. Людина, яка зарізала вівцю Стоуна, мала нагоду скористатися тим, що ми приймемо за чотиріунціву пляшку. Неважко здогадатися, для чого саме вона була потрібна, і не дивно, що він захотів потім її вимити. Цю маленьку, пласку пляшку, яку зручно носити у кишені жилета. На одному боці поля, на тому, що далі від дороги, але поперемій до вежі Донстана, є струмок. Там він вперше і помив руки, акуратно поклавши пляшку на траву. Та необачність подарувала нам свого роду відбиток поверхні цієї посудини. Шкода, що це не відбиток самої людини. І людини також. На полі земля суха і не лишає слідів, але біля води умови якраз сприятливі, і Паркінсон отримав чудові відбитки слідів. Можливо, невдовзі матимемо змогу порівняти. Лікар глянув на рівні лінії паперових форм який простягнув йому Карадос. «Схоже на правду», – визнав він. «На цих слідах немає жодних підкованих цвяхів віне. Свабрік був належним чином попереджений, і покора його інструкціям була гарантована тим, що записка з наказом містила підпис полковника Ейнсворда. Між 11 та 12 годиною сигнальне світло в певному місці сповіщало, що Данстан Ейнсворт перебуває у своїй спальні, і шлях цілком вільний. Невелика група мовчазних людей підійшла до вежі, і четверо, перейшовши один із двох мостків через рів, безшумно розчинилося у темному куті стіни. Усе було продумано до дрібниць. Не було потреби перемовлятися пошибки у коридорах, і за винятком сумного та шанобливого привітання Дворецького, адресованого Ейнсворду, ледве було вимовлено слово. Карадос полковник і Паркінсон зайняли свої позиції у великому обідньому залі, де доктор Тулок чекав під час свого нічного чатування. Ширма приховувала їх від сходів, а стільці, на яких вони сиділи, не скрипіли. Це все, про що просив сліпий чоловік – лікар, який приніс невелику кількість вологого порошку, загорнутого варкуш промокального паперу. Протягом п'яти хвилин займався тим, що дрібно розподіляв його по поверхні дев'ятої сходинки. Коли це було завершено, він зник, і тиша сплячого будинку огорнула давню вежу. Проте компанія настільки тиха, наскільки тихий її найнеспокійніший представник. І полковник швидко виявив зростаючу нездатність нічого не робити, і робити це в абсолютній тишині. Після зразкової години він почав шепотом вдихати коментарі про ситуацію у вухо свого сусіда. Карадосу знадобилася вся його тактовність і добродушність, щоб стримати його нетерпіння. Минуло дві години, і все ще нічого не сталося. Мене починає охоплювати дуже неприємний сумнів. Про шепотів полковник, прислухаючись уже до третього удару годинника. Нас же всі висміють, якщо це стане відомо. А що, коли нічого й не буде? Тоді ваша тітка, ймовірно, знову встане з ліжка, відповів Карадос. Щоправда, то правда, ми порушимо послідовність. Але знаєте, містере Карадос, є деякі речі в цьому знаменні, видінні, як хочете називайте, яких я й досі не розумію. Бачите, мій дід Оскар Ейнсворт, який помер 1817 року, також отримував подібну прикмету. Чи виклик? Чи що воно там було? Про це свідчать давні записи. Карадос видав майже нечутний знак попередження і застережно поклав руку на плече полковника. Щось відбувається, прошепотів він. Полковник насторожився, мов тер'єр на команду, але його напружений слух не вловив нічого, крім важкого цокання годинника. Я нічого не чую, пробурмотів він. Йому не довелося довго чекати, на півдорозі сходами щось вибухнуло, наче крихітний постріл іграшкового пістолета. Перш ніж звук встиг осмислитись, його поглинув гучніший вибух, а за ним у відлунні пролунав ще один потріскуючий залп. Це згасали розкидані частинки вибухової речовини. На першому тріску Карадос відкинув ширму. «Світло Паркінсоне!» – крикнув він. Електричний ліхтар спалахнув і спрямував коло світла на сходи навпроти. Його промінь прорізав клубок фіолетового диму, що здіймався до стелі, та виокремив кожну деталь стіни за ним. «Боже, праведний!» – вигукнув полковник Ейнсфорд. «Там випав камінь! Я нічого про це не знав!» Поки він говорив, масивний кам'яний блок засунувся назад на місце, і стіна знову стала такою самою гладкою і неприступною, як і раніше. Полковнику Ейнсворд, сказав Карадос після короткої наради з Паркінсоном. Ви знаєте будинок. Візьміть мою людину і негайно вирушайте до кімнати Донстана. Багато залежить від того, чи вдасться схопити його негайно. Я маю залишити вас тут, без охорони, сер. М'яко заперечив Паркінсон. Не зовсім без охорони, дякую, Паркінсоне. Пам'ятайте, я сидітиму в темряві. Вони ще не встигли піти, як доктор Тулок, спотикаючись об недоречні меблі, увірвався із-за великих сходів, гукаючи Карадоса. «Ти тут, Віне?» – запитав він у напруженому роздратуванні. «Що тут, чорт візьми, відбувається? Ейнсворт не залишав своєї кімнати, ми клянемося? А хіба Йодит не спрацював?» Йодит спрацював, і Ейнсворт залишав свою кімнату, хоча і не через двері. Можливо, він уже повернувся до неї. «Дідько, що мені робити?» Розгублено вигукнув тулок. Повернутися. Почав Карадос та не встиг договорити, за вікном пролунали метушливі звуки. Нас врятовано від подальшої невизначеності. Він кинувся в рів. Сказав сліпий. «Він втопиться!» «Ні, якщо Свапрік поклав драграблі туди, куди йому було наказано. І якщо ті єгері хоч трохи вмілі». Незворушно промовив Карадос. «Урешті-решт утоплення. Але, мабуть, тобі краще піти подивитися, Джиме». За кілька хвилин люди почали повертатися до обіднього залу, де був сліпий чоловік. Наче там розташувався їхній штаб. Полковник Ейнсворд і Паркінсон були першими. І одразу після цього Свабрік зайшов із протилежного боку, принісши світло. «Вони його витягли!» Вигукнув полковник. «Чесно кажучи, не знаю. Добре це чи погано, містере Карадос. Він обернувся до Дворецького, який по черзі запалював свічки на великій підвісній люстрі. «Ви знали про таємний хід до цих сходів, свабрику? «Особисто ні, сер», – відповів Свабрик. Але завжди вважалося, що колись тут був прохід і схованка, хоча точне місце втрачено останнє ми мали нагоду користуватися ним, коли нас розбили під Нейзбрі, сер. Карадос підійшов до сходів і обмацав стіну. «Тоді це були головні сходи?» – запитав він. «Так, сер, доки ми не прибрали Єлизаветинську галерею, коли реставрували у 1712 році. Вони за тим же планом, що і кімната священника у Луврі». Якщо ви дослідите при денному світлі полковнику Ейнсворт ви виявите, що через відкритий камінь видно обидва містки. Дуже зручно інколи, я смію сказати. Дуже, дуже. Розсіяно погодився полковник. Що миті я боюся, що тітка Елеонор з'явиться. Пояснив він. Її, мабуть, потурбували. Я це передбачив. Сказав Тулок, який почув останні слова, заглядаючи в двері. «Я рекомендував снадійне, коли був тут востаннє, тому сьогодні ввечері – ні. Ми дістали пацієнта цілим і неошкодженим, і якщо ми можемо отримати сухий одяг... «Я проведу вас, сер. сказав Свабрік. «Він агресивний?» – спитав полковник, понижуючи голос. «Агресивний?» «Ну...» Промовив тулок, простягаючи два мокрі об'єкти, які він ніс. Ми подумали, що не завадить відібрати його черевики. Він кинув їх у кут і пішов за дворецьким із кімнати. Карадос дістав із кишені два шматочки білого паперу певної форми та провів пальцями по їхніх краях. Потім узяв чоботи Донстана Ейнсварда і так само обмацав їхню форму. «Дуже точно, Паркінсоне!» Схвально, зауважив він. Дякую, сер! скромно промовив Паркінсон. Тиша знову оселилася у вежі Данстана. Та історія живе. Доки її слухають? Дякую, що дослухали до кінця.